Ni dată o chemare Ca să fim poporul minunat Al lui Dumnezeu și slava mare sovestim o vestim oriunde Lăudăm și mulțumim lui sublim El ni sfânt la microfon este protul Valeriu, care în următoarele 30 de minute vă va aduce, iubiti ascultători, lecțiunea I-225 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul lecțiunii de astăzi. Vom avea, iubiți ascultători, un cuvânt din partea lui Dumnezeu, din Noul Testament al Domnului nostru Isus Hristos, cuvânt pe care ni l vom începe cu ocazia versetului 29 din Evanghelia după ea capitol capitolul 20. Înainte de aceasta însă, haideți să citim un episod din viața necuvântătoarelor și anume să vorbim ceva despre rânduiala rândunelelor. Se întâmplă uneori că un cuib, abia terminat al unei tinere familii de rândunele, să se prăbușească, fie din lipsă de coeziunea tencuierii folosite, fie pentru că zidarii, cum am zice noi, prea grăbiți, n-au avut răbdare să lase să se usuce un strat de tencuială înainte de a pune pe celălalt. Când o astfel de catastrofă are loc și familiile de rândunele vecine află de dezastru produs, Aleargăm împreună să-i mângâie pe cei nenorociți și, mai mult decât atât, le ajută să-și le refacă. Aduc ten cu ială, paie și fulgi cu atâta răbdă încât, în două zile, cuibul este refăcut. Lăsați numai pe seama propriilor forțe, perechea greu încercată, pentru a repara dezastrul, ar fi trebuit să lucreze 15 zile. Mă gândesc cât de mult am avea de câștigat noi oamenii dacă am luat o lecție chiar și în privința aceasta de la rândunele. Dacă noi ne-am arătat la fel ca rândunelele acestea și dacă în zile așa de critice pe care le trăim la ora aceasta în loc să discutăm politică, în loc să condamnăm pe unii și pe alții sau să condamnăm societatea, dacă în loc de aceasta am urma exemplu rândunelelor și am sărit în ajutorul celor de lângă noi, fiecare cu ce putem și cum suntem îndemnați, în cazul acesta, fața țării noastre ar fi de nerecunoscut. Dar de ce să mergem așa departe și să raportăm situația aceasta la plan național? Haideți să ne restrângem puțin la cadrul bisericilor. Dacă în fiecare biserică ar urma toți cei care își spun credincioși, toți cei care se numesc urmașa lui Hristos, dacă ar urma exemplul lui Hristos, care a dat, Hristos n-a luat, a dat, Hristos a fost interesat de nevoile celor din jurul lui, căci interesul și dragostea față de noi, L-a adus aici pe pământ. El stătea în slavă, acolo nu-i lipsea nimic și s-a lipsit de toate pentru ca eu și tu, iubite ascultător să putem avea totul în cer. Dacă eu sunt urmașul lui Hristos care a dat, s-a lipsit de ale sale ca să pot să am eu. Dacă eu sunt urmașul lui Hristos la rândul meu, Având natura lui în mine, nu pot să fiu altfel decât să mă lipsesc de multe dintre ale mele și să completez măcar până la același nivel cu al meu nevoia celui din jur. Ce minunat ar fi dacă cei care îi zic credincioși, cel puțin în sânul bisericilor, ori de care denominațiune ar fi ele, dacă aceștia ar urma exemplul lui Hristos, al cărui nume îl poartă, Situația țării la nivel național ar fi schimbată pentru că acești credincioși ar face o schimbare radicală și în jurul lor. Acei din lume care îi vor vedea cum se ajuste de frumos vor rămâne pur și simplu copleșiți și vor cere și ei să cunoască pe acest Hristos care a putut să facă așa o minune în sânul grupului lor. În felul acesta s-ar declanșa o epidemie devenire a sufletelor la Hristos când ar vede ce se produce în jurul nostru Doamne Tată Ceresc, mulțumim că și prin păsări ne-ai oferit astăzi o lecție deosebită a ceea ce trebuie să fim Ajută-ne ca toți cei care purtăm numele de credincioși, toți cei care purtăm numele de creștini Urmași ai Domnului Isus Hristos care și-a jertfit viața pentru noi toți cei care purtăm numele aceluia care a dat s-a lipsit pe el ca să avem noi să fim treziți la realitate și dacă noi nu trăim acest adevăr, dacă noi nu avem firea lui Hristos care s-a lipsit pe el ca să aibă celălalt de lângă el, trezește-ne, te rugăm, la realitatea aceasta câtă vreme ne mai putem schimba. Te rugăm să binecuvintezi și mesajul care ne stă înainte cu un duh de trezire la această realitate care să se arate prin trăirea noastră la fel cum a trăit Hristos pentru slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. mi umple cu dorul pe care îl aștept și ochii și graiul și inima în piept apropiindu-ne de textul lecțiunii noastre de astăzi vom deschide lecțiunea noastră cu ocazia versetului 29 de la Evanghelia după ian capitolul 20 pe care îl citesc Tomo i-a zis Iisus pentru că m-ai văzut ai crezut ferice de cei ce n-au văzut și au crezut Acestea sunt cuvintele pe care Domnul Isus le adresează lui Toma, după ce Toma îi spune Domnul meu și Dumnezeul meu. El, care lipsise de la prima întrunire a ucenicilor, când Domnul Iisus a prezentat și le-a adus vestea învierii, a cerut ucenicilor să-l vadă pe Domnul Isus și numai atunci a spus el va crede. Când Domnul Isus s-a arătat din nou și Toma era prezent, îl cheamă să își pună degetul în rănile lui și mâna în coasta lui, la care Toma exclamă Domnul meu și Dumnezeul meu. Iar Domnul Isus îi spune cele citite la versetul 29. Tomo, pentru că mai văzut ai crezut. Ferice de cei care n-au văzut și au crezut. Credința care te în este”. Începe îndată după ce ai trecut de cele cinci simțuri trupești. Ea este o încredere neclintită în lucrurile nedăzduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd așa cum stă scris la Evrei capitolul 11. Trâmbița lui Gedeon și trimișii lui au adunat o mare mulțime de oameni de departe și de aproape, dar el așovăit să pornească la luptă a vrut să încerce pe Dumnezeu ca să vadă dacă într-adevăr este cu el. Dacă valul de lână va fi plin de rouă și tot pământul va rămâne uscat, atunci el va fi încredințat că îl așteaptă biruința. Dumnezeu însă are mire de slăbiciunea omenească. Dimineața, Gedeon a, șters, a stors lâna, scoțând din ea un pahar prin cu apă, în timp ce în jur nu era deloc rou. Dar tot n-a fost de ajuns. A doua noapte, Dumnezeu a făcut ca numai lâmna să rămână uscată și tot pământul a fost acoperit cu rouă. Abia după aceste semne, Gedeon s-a încredințat că Dumnezeu îl va ajuta. Și înainte, și după Gedeon, oamenii au cerut semne de la Dumnezeu și le-au avut, când a socotit Dumnezeu că este spre binele lor. El poate să facă semne și astăzi, însă ale cere... Atâta vreme cât avem cuvântul lui scris, dovedește o mare neîncredere în el. Cei care cred fără să ceară semne văzute, se învrednicesc de un hart deosebit. Ei înțeleg calea credinței care duce la tronul slavei lui Dumnezeu. Domnul Isus nu vrea numai să aducă pe Toma la credința în el cel înviat, ci să-i arate calea credinței care nu se întemeiază pe cele văzute și pe care se ajunge la adevărata fericire. Mântuitorul nostru n-a osândit credința îndoielnică a lui Toma care s-a întărit prin cele văzute, dar a arătat prin mejdiile acestui drum în care îndoiala se poate transforma în necredință, deci în cădere de la credință. El învață pe Toma să lase vederea la urmă și să meargă acum pe calea credinței care nu se sprijinește pe cele văzute. Ferice de cei ce n-au văzut, spune Domnul Isus și au crezut. Fratele meu, vrei să fii fericit? Nu mai umbla după lucrurile văzute, ci privește prin credință la cele nevăzute, făgăduite de scumpul nostru mântuitor. Fericiți cei care așteaptă pe Domnul Iisus ca să fie luați într-o clipită de ochi în slăvita sa stare de față asemenea lui. Ei nu vor avea de trecut prin necazul cel mare, fiindcă l-au cunoscut prin credință în vremea când el a fost lepădat. Să nu rămânem numai la simțirile trupului când este vorba de credință, ci să trecem dincolo de ele, chiar dacă cei din jurul nostru ne socotesc ieșiți din minți. Atunci ajungem la fericire. Începând cu versetul următor, versetul 30, ne apropiem de încheierea vizitei Domnului Isus aici pe pământ. Ne apropiem de sfârșitul stării lui împreună cu ucenicii. Citim că Isus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Semnele și minunile nu sunt un scop în sine, ci sunt mijloace care duc la scop. Scopul este unul singur, Hristos în noi, viața Lui, felul Lui de a fi în noastră de fiecare clipă. Domnul Iisus a venit din cer nu pentru ca să facă semne și minuni, ci ca să plătească prețul răscumpărării noastre din robia păcatului și a morții. El a murit pentru ca să ne facă pe noi vii pentru Dumnezeu. Semnele și minunile le-a făcut numai ca să întărească credința în oameni că El este Fiul lui Dumnezeu, Hristosul lui Dumnezeu, trimisul Tatălui pentru mântuirea neamului omenesc. Dacă nu sunt scrise în cartea aceasta toate semnele și minunile săvârșite de Domnul Isus, arată că scopul cărții este altul decât acela al înălțării semnelor. Dar ceea ce este scris este absolut necesar pentru nașterea credinței în om, pentru creșterea și desăvârșirea ei în vederea mântuirii și fericirii lui veșnice. Scriptura, așa cum se află ea, este lucrarea lui Dumnezeu și tot ce face Dumnezeu este întreg. Cine poate să mai adauge ceva la ceea ce a făcut El? Și dacă face cineva lucrul acesta, face cu păcat, cu mare păcat. Scriptura ne este dată să o primim, să o credem și să o împlinim așa cum este. Ceea ce nu este consemnat în ea, chiar dacă ar fi semne și cuvinte de ale Domnului Isus, înseamnă că nu a fost nevoie de ele pentru noi. Ceea ce s-a scris este de ajuns. Să credem lucrul acesta. Tradiția depinde de memoria, imaginația și intențiile povestitorului. Scriptura însă, ca și Domnul Iisus, nu se schimbă, ci rămâne aceeași, ieri, astăzi și în veci. Și dacă cineva face caz de tradiție, atunci trebuie să fie cu multă băgare de seamă că adevărata tradiție este una cu învățătura scrisă a Domnului și apostolilor săi, Sfânta Scriptură. Clement Alexandrinul, un învățător creștin din secolul 2-3, zice, Una singură a fost învățătura cât și predania, adică tradiția apostolilor. Mențiunea aceasta este făcută în lucrarea stromate la punctul 7 cu 17. Sfântul Irineu din secolul 2, zice și el, adevărata cunoaștere este doctrina, învățătura apostolilor și vechiului așezământ al Bisericii pentru toată lumea, ne primind nicio adăugire, nici suprimare. Mențiunea aceasta este făcută în lucrarea intitulată Contra ereziilor, Publicată în 967 Tertulian de asemenea scrie limpede Numai acea învățătură trebuie primită care vine de la bisericile întemeiate de apostoli Și care se potrivește cu ceea ce au crezut ele Adevărul în materie de credință se măsoară cu etalonul apostolicității Suntem în comuniune cu bisericile apostolice când învățătura noastră nu se deosebește într-un nimic de a lor aceasta este dovada adevărului. Pentru noi creștini, Sfânta Scriptură este singura autoritate față de care trebuie să ne supunem în materie de credință. Ea este comoara cea mai scumpă de pe pământ, de, de care nu ne putem lipsi în nicio împrejurare. Este cartea vieții de toate zilele. Poetul latin marțial spune, citește acea carte despre care viața poate spune Emie aparține. Numai adevărul ne face binele adevărat, iar pentru noi, adevăr înseamnă Sfânta Scriptură. Poate unele din gândurile scrise aici mai sunt amintite și în alte meditații. Am făcut conștient lucrul acesta pentru întărirea adevărului unic în mintea cititorilor, cum zice Sfântul Iangură de Aur. Dacă Scriptura grește de multe ori aceleași cuvinte, sau acele asemănătoarelor, aceasta nu este repetare sau vorbă multă, ci o face ca să se întipărească cuvântul în inima auzitorilor lui. Toată slava se cuvine, iubiți ascultători, Domnului, care în dragostea lui față de noi stăruiește necurmat ca să ne dezăvârșească în toate privințele și astfel să fim destoinici în slujba la care ne-a chemat. În versetul următor, la versetul 31, Evanghelistul Ioan ne spune că lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Deci, lucrurile scrise nu puteau rămâne nescrise. Ele au fost cuprinse în planul lui Dumnezeu ca toate celelalte lucruri, creațiunea poporului Israel cu tot ce ține de el, răscumpărarea prin Domnul Isus, etc., se poate spune acest lucru și despre tradiție, oare? Iată o întrebare serioasă. Da, scriptura a fost cuprinsă în planul lui Dumnezeu și este tot atât de însemnată ca jertfa de răscumpărarea adusă de Domnul Iisus Hristos, tot atât de însemnată ca însuși Fiul lui Dumnezeu pentru că El este cuvântul. Despre tradiție nu se poate spune așa ceva, lucru hotărât. Ceea ce a fost scris a fost scris pentru viață ca să se ajungă la credința că Isus este Hristosul și prin această credință să se ajungă la viață. Viața este ținta. Unde nu-i viață, teoria rămâne fără putere. Scriptura duce la viață, este cartea vieții, pentru că ea este Hristos. Hristos duce la Hristos, adevărul duce la adevăr, dragostea duce la dragoste. Dacă se vorbește despre semnele, lucrările și învățăturile Domnului Iisus nescrise în Noul Testament ca fiind tradiția, atunci această tradiție este sau trebuie să fie una cu cele scrise și dacă este aceeași, nu este nevoie de ea. Duhul Sfânt ne-a lăsat scris atât cât trebuie pentru viața cea nouă, nici mai mult, nici mai puțin. În legătură cu cele arătate, iată ce zic unii din vechi scritori creștini. Sfântul Chiril al Ierusalimului, un scritor creștin de la secolul 4, spune următoarele. Pentru ce îi scodești pe acelea pe care nici Duhul Sfânt nu le-a scris în Scripturi? Sunt o mulțime de probleme în de Scripturi, Nici ceea ce este scris nu înțelegem. Pentru ce îi scodim ceea ce nu este scris? Nu e de ajuns să știm că Dumnezeu a născut numai pe un singur fiu, prin care suntem mântuiți? Aceasta stă scris la Cateheza 11 și 12. Tot Sfântul Chiril, apărând Sfânta Scriptură, vorbește că prima biserică din Ierusalim de aici își lua învățăturile că cele, și spune el la Cateheza 5 cu 12, cuprind în puține rânduri toată dogma credinței. Sfântul Marco Ascetul spune și el, trebuie să credem,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 Citatul acesta este luat din lucrarea Filocolia, ediția 1, pagina 278-279, și tot din aceeași lucrare, ediția 2, pagina 274-275. Marele savant englez Isaac Newton, vorbind despre autoritatea scripturii, spunea: Dumnezeu a dat oamenilor această descoperire? Nu pentru a satisface curiozitatea oamenilor făcându-i capabil să prevadă viitorul, ci pentru ca prin împlinirea celor scrise, în realitate, să se arate lumii gândul lui Dumnezeu cu privire la ea. La sinodul local din Laodicea, în anul 360, a fost alcătuit o listă cu numărul exact al cărților canonice ale Sfintei Scripturii. Prin canonul numărul 59 s-a stabilit că nu se cuvine să se citească în biserici cărțile necanonizate Alături de cele canonice Acest citat este scris de Nicodim Milaș în Canoanele Bisericii Ortodoxe În traducerea de Covincici, la Arad 1930, volumul 3, partea 1 În paginile 117 până la 119 Iar Sfântul Atanasie cel Mare în epistola festivă redactată cu scopul de a deservi drept ghid orientativ în cunoașterea învățăturilor adevărate, face deosebire între cele două grupe scrieri inspirate și scrieri neinspirate prin următoarea expresie. Numai cele din prima grupă sunt izvoare ale mântuirii. Chiar și unii teologii ortodoxi din zilele noastre scriu limpede despre autoritatea Sfintei Scripturi. Spre exemplu, avem un articolul Descoperire Dumnezească, publicat în revista Studii Teologice din anul 1972 la numărul 34, la pagina 179, urmă următoarea afirmație. Tradiția bisericească se referă direct sau indirect la adevărul apostolic, fiind întotdeauna de acord. Cu învățătura Sfintei Scripturii. Și un alt paragraf mai departe, întrucât și în măsura în care elementele care formează Sfânta Tradiție nu au pierdut nimic din caracteristicile apostolicităților, ele sunt considerate și sunt crezute în Biserică, alcătuind celălalt izvor împreună cu Scriptura. Tocmai această tradiție o are în vedere Sfântul Atanasie cel Mare, despre care vorbește în scrisoare către Serapion, numărul 28, pagina 26 cu 539. Am dat aceste citate pentru a întări autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură. Și pentru a ajuta pe frații mei să nu se clatine în credință, atunci când ar veni cineva să le spună că toate câte sunt învățate și practicate în, cele, în unele culte și nu se află scrise în Noul Testament, ar fi tradiția și că această tradiție trebuie pusă pe picior de egalitate cu Sfânta Scriptură. Mare atenție! Ispititorul nu doarme. Așadar, în versetul de față, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune Lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Și crezând să aveți viața în numele Lui Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan ne arată ținta urmărită de Dumnezeu când ne-a dat această evanghelie Această ținta, așa cum s-a spus mai sus, este viața Să ajungem la credința că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu În care avem viața Oricine crede că Isus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului Lui Dumnezeu, aveți viață veșnică. Viața. Iată ținta lui Dumnezeu cu privire la noi. Dacă credem cu adevărat în Domnul Isus Hristos, avem viața lui în noi, o viață deosebită de restul oamenilor. Dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, ne spune Pavel la doi corinteni, totuși acum nu îl mai cunoaștem în felul acesta, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Viața este cunoscută de toți. La fel, viața cea nouă primită prin credința în Domnul Hristos este ceva care nu se poate ascunde. Cine o are, o arată în toate mișcările lui și în tot timpul. Cine nu are, face teorie. A fi creștin înseamnă avea viața lui Hristos în trupul acesta de lut, o viață cerească de lumină, de adevăr, de dragoste și de sfințenie. Cine are în el viața, natura lui Hristos, nu poate să trăiască altfel decât cum a trăit Hristos, căci dacă este vorba că în el este suflarea lui Hristos, când el bate inima lui Hristos Că el are obiectivele vieții lui Hristos Atunci toate acestea operează în el Așa cum au operat și în Hristos Când era ca om aici pe pământ Desigur există diferite nivele Dar noi nu discutăm despre anumite nivele de credință Acestea sunt progresive Un miel când se naște el este oaie și când e mic și când este mare Însă când discutăm despre vârstă El este un mieluț mic Are nevoie de creștere Dar el este din specia oaie Un credincios când se naște în familia lui Dumnezeu El poate să fie un credincios foarte mic Dar el are specia Hristos Și aceasta se va vedea în el tot atât de bine cât se poate vedea, și în cel mai matur creștin. Discutând ca specie, nu există nicio deosebire. Discutând de nivelul de creștere, desigur, aici intervin categorisirile. Vorbind așadar despre un credincios care s-a născut în familia lui Dumnezeu, în acesta bate. Inima lui Hristos, oricât ar fi el de mic între ale credinței, oricât ar fi de neînvățat în căile acestea noi ale lui Dumnezeu, în el, în toată mișcarea lui, se poate vedea amprenta dumnezeirii, se poate vedea că el trăiește o viață care nu este aici pe pământ, o viață din înălțimi după aceea intervine și responsabilitatea lui de a se hrăni și a se maturiza pe măsură ce trece vremea după cum Dumnezeu socotește cotește dar acesta este un alt aspect ceea ce vorbeam noi aici este faptul că acela care este născut în casa lui Dumnezeu care are firea lui Dumnezeu va fi cunoscut prin felul lui de trăire la fel ca al lui Hristos să ne grăbim iubiți ascultători și toți să primim în realitate pe Domnul Hristos, după aceea să ne străduim, așa după cum ne învață cuvântul Lui să ne dăm toate silințele, ca ceea ce am primit de la El să maturizăm prin aportul pe care ne-l aducem zilnic, citind cuvântul Lui Dumnezeu, rugându-ne și împlinindu-L prin harul și puterea Lui.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 See on